Tenere eskualdia, egunko nizera, hama saspigaren mentia. Sahara basamortiaren hegoaldeko satihoi, egun beno hesse zen ordian eta lantaiak yriak izanagatik han eta heben, zuhainz mendrezumait hastentzien. Basamortia idortu ahala, zuhainz gusia kilzien bat esesik. Hamarkada luzez, akasia batek bisik jaintzian eta mynduko zuhaintz bakartiena izentatuzien, lauehen kilometru yngu ez beitzegoen beste zuhaintzik ez eta pikor bate. Michel Lezour, saharako afeen, frantziako zerbitzu zentraleko kide eta aliatien misio militar bateko komandantak, milavedatzehun eta hoitahimetzuko maiatzaen hoitabatian ikusizian tenereko zuhaitz hua eta zion, Syhaitza ikusi behar da existitzen den sinhesteko. Suinda da besekretia, nula egun daiteke bizik inguiian hainbeste kamelu izanik. Gatzain ibilbidia egiten dien toarregek zergatik ez dizkiote adarak musten suia piztu eta tien prestatzeko. Arapostu bakota da tabua dela haientzat. Superstizio bat dago, tribuko manu bat bezala. Beti errespetatzen dena. Eta Michel Lusurek segitzen zian, akatzia itxas argi bizia bihurtu da, agadesetik bilmara jinjunian badabiltzan entzat lehen eta azken mügaria. Beraz, asaletik goa toaregak arduratzen zien zuhaintzaen saintziaz. Lurpian aldiz, akazia bea arduratzen zen, Ungumen okerai egokitzeko gaitarsun ikaragarria Mila Milabedeatzehen eta hoitahimetzu hartan, pytsu bate silatüzen harren onduan, akufer baten bilha. Akufer jua atzaman zien, benabaitae, suhain zain sustrai edo zainak, hoitahamasei metroko barnatarsuna sienak. Beantago, Henri lot, frantziar etnologo eta eksploratza ikusi beritan ikusizian zuhainzia. Milabedeatzehen eta hoita halmalauian, eta beantago, milabedeatzehen eta berroita himetzian. L'epope du tenere librian aipatzen zian bigeren bizitan edien ziana. Una zersion. Lehen zuhainza berde eta lilitan zegoen. Hoai, kolo egabe bilaizia da. Ez dit ezagitu lehen bi trunko edo embor zutiana. Hoai bakotxa batzen zaio, bestiak mutz onduan bazter batetan etzana da. Ze agitu zaio zorigaitzezko zuhaintzai. Besteigabe, kamioi batek jodu. Hua saihesteko nahi bezain beste leku izanike. Zuhaitz tabu sekretia, novadek sekulane mignik egin etziotena, mekanikaen biktima izan zen, urhentzen zian Henri Lot frantziar etnologuak. Kalte handiak egin aren, kolpiak etzian akasia ero. Beantago, milabedeat zehun eta hiutan hoita hama hiuan, beste kamiubatek betebetien jozian arte. Zuhaitz hilai batzen zeion embor edo trunkua, niameat jamanek izan zen, Eta hoai nigeriako mysie nasionalian ikusten ahalda, eta harren ordes metalesko egityrakio bat jaikik izanda basamortian. Diala lautan hogei urte, Michel Lusurde kabe ebya el galtetsen zion nula posilbe zen ote bisik egoitia. Hoai aldiz gailta ahalaiteke nula ote posilbe den lauehin kilometrotan nihulako trabaik ez izanike, Bialdiz nula otre hain kontra kuskatu ahalizandien sofürpai bat. Jalalautan hogei urte yduizian tenereko akaziaen egokitzeko gaitar zünak etziala mygaik, egun argi batzen da gizakian ahinkeiaike estiala myga handik. <todun>